pauuzuko bestenkrietara e, gaurkoan aipatuko dugu saia ostatuan antolatu diren e, bueno, ba, ekimenak eta guzti ho eta zitza egiteko gurean beina teleizondo e, hain zuzen ere pauuko saia ostatuko nagusia dugu keo behin eta arratsaldean. arratsaldean? Bai, bueno, e, aipatzen dugu e, pauzu, eh pauso eta egitaragoa edo zuek hobeto sanda saio ostatuan antolatu ditu zuten ekimenak aipatu horretik goazen entzulegoa baitare kokatzera izan ere pausu bueno ba auso ba bueno, bere, bere duen ausoa dela kosta e, bai eh ainitze kez dakite da, e, batzuk zakite beti pausu juinako auzo bat dela senta oso neiko urutirago, eh, e, zentrotik, guniako zentrotik, baina beti beti danik, izan ditu bere bere festak o egiten dienak. <hazurra> samarradó, bueno, urrunatik eh urrun, e, bueno, ba, e, urrun e, gelditzen den auzoa dela, baina bai irungo beobia e, auzotik gertu eta baitare, bueno, azken finean e, bueno, ba intzura auzotik ba hurbil e, dagoen eh sea, eh auzoa dugola, eh Aintzuzen ere horrek baitare bere zitazuna ematen dio leku honi, e, bidazoaren bi aldeetako, ba, bizilagunak askotan hemendik igarotzen direlako, hemen elkartzen direlako ez da. Bai, e, bai, bai, hori da, e, pausu, e, igual hori gatik du izena hori ere. Eta? En... Endaiatik gurbirago batzuk pentsatzen dute endaia endaiako usoa dela, beste batzuk pentsatzen dute pauzu edo B2 e, auzo bat dela, mm. eh, independentea. Eh, eta mañana joanari rotua da eta bai beresitasuna bestea B2tik eta han b eta hemen B2 pauzu, mm -hmm. bueno, e, zubia da. Mm, bon, mm, berrik eh, garenuk ez eta ura <laughs> ura bada bezburua pasatziko beterren zubi hori bada neste de daramazazu ese mates urte daramazazu posoko ekarietara horrelako ba, orrelako ekintzak aktibitateak antolatzen ba gu 2000erren urtean urtetik eh e, ala ere lenonko jabeak jabek eta dantzatzen zuten igandeekin e, alaia taldea hemen oso ezaguna dena eh? e, Hemen egiten zuten e kontzertu bat beti. hemen e, enseiuak beti hemen izan e, izan dira, halaiak e, beti hemen egin dituzten beren enseiuak e, asteazkena itsita baitzen 2000ko urtea baino leno. Bez kitaldiak mm -hmm. e, ba ziren, baina guk hala ere e, bai, bai orai o, programa ofiziala sartu dena mm -hmm. hemendik hasi zen, eh, kontzertua egite nahi duten eta bai mus txapelketa horriken azten baitira festak oztegunakin hori ere sartu dute e, festak festa, programa ofizialan eta bez e, geratzen da lau egunetako festar, baita gaizki hau zo txepi bat entzat edo mila-mila berriun biztan dire hemen. Uh -huh. Beraz, bueno, e, gitarra dago kionez, esango dugu, illaren amazazpian abiatuko dela ez Bai hori, hastean haipatu duten bezala, bez, mursa pelketa izaten da. Zaspitan mm. eh, hasiko dena, bez, jendeak eto hori behar du, piskatan txin, eh, emateko, edo deitu haintzinetik, saiat, eh, eh, eh, horrekin azten da, eta hor, parada da, irabasteko bon, lau egun e euro, ekua, mm. eh, irabazlek eramaten dute, eh, bez, gero bilos bat, gero hainbat ba, gauza, Eh? Eta, eramera da, oitamar eta berrogoi bikotean artean eto zen dela. Azkeneko urte hauetan. Samarra, mm -hmm. ez da baitare, bueno, ba, muchapelketarekin batera baitare, bueno, ba, giroa, eh, animazioa baitare zentzo batean egongo dela, egun horretan ez da? Bai, e, bai, bai, egoten da, lagu egunetan egoten da eh, eh, giro. Egan berda, egunero e, salbu osteguna baina egunero... Parada dela faltzeko edo, edo, edo, talo ta xingar, uh -huh. taloak hemen esaten die, uh -huh. eh, baita sakardotegiko menua hostilale larun batean. Uh -huh. bueno, aipatuko dugu, eh? horrekin batera zer izango dugu, eh, horretaz gain zer izango dugu baitare hemen antolatu duzuen egitarago horretan. Eh, bai, bez, eh, mutxapelketaren eh, tika parte, hostilalean, eh, kontzertua izango da, eh, xutik taldea uri ere nahiko ezaguna dena eta aspaldizkoan nahi ginuen hemen mm -hmm. en jokatzea eta askarien bueno etortzen dire bez, hori hostiralan 18an izango da e, afaria tagero mm -hmm. e, besa amika kaldean Horda, festa izango da bai e, aparkalekuan epausun mm -hmm. e, bai e, saian kontzertua ere Horri, ostira larien dago kionez, eta, bueno, ba, pizkabatek eta arabarekin jarrituz, e, zer azpimarratuko agenuke, horrengo txortu bezala. Ba, beste itxordua, bueno, larun batean, eh, larun batean, eh, jende, desente etortzen da, afari erriko baita eh, festa eh, programa ofisialan, eh, egiten dute, karpazpian, aparkalekuan mm. eh, nahi duten zientzat afari berezi bat. Eh, hemen ere egiten dugu bezagardoteiko menua eta gero gau pasa duguna, da duguna mm. da gau pasa ez da eh, deus berezik baino gertatu izan da dien dia bere soinuakine doa tortza eta bueno, kere... Bueno, e, bueno, e, festa! Bye. Animazioa ziortatua da dudarik gabe. Ez daki zerbait gehiago gaitzeko dugun? Bueno, gero igandia, eh, igandia mutxikoak eh, izaten dire eh, goian, eh, amikak terditan, eta gero baskaria, eh, animatua, kusk eh, taldea, kusk talde, bueno, ezaguna da, bueno, berba da ez izorrekin, baina uh -huh. kuskusturen eh, musikarien erdiak etortzen maitea, dortan kusk daitu dugu <laughs> <laughs> animazioat etortzen diren. Musikariak, <laughs> bez, e, Baskaria, eta azpimagatzeko, e, aperitifaz, azpietatik goiti, saltza berde, taldea, bez, saltza egiteko, edo dantzatzeko parada izango da, festak, ongi bukatzeko. <laughs> Ba, oso hongi, gelditza seguna da, ba, beti bezala ez, e, jende animatzea, esatea ez bakarrik, ba, urruina edo endaiako bizilagunak e, deitzea, e, zeha beste hoetan, ba, parte hartzeko aiz, eta, ba, azken finean, inguru, inguruko bizilagun goztia deitzen ditugula ezta. Bai, bai, bi aldetako, bi dasoako, bi aldetakoak, para eh, eh, da izango dute hemen festa festa egiteko, berbara, telefonua ogoita aziko dugu, eh, eh, afari entzat edo, edo mus txapelketaren entzat, Baila. bez hemen eh, dik, 0 eh, bost, lau zazpi, zazpi bost, 0 zazpi, 0 bi, e, eta bestaldetik eh, deituz, 00 eh, 0 ogoita mairu egimert dute hain Gosti baina horrekin galditzen gara eskermila ba milesker zurei